إن الحمد لله نحمد و نستعين و نستغفر و نعوذ بالله من شروري أنفسنا و من سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضيلا له و من يضلل فلا هدي له و أشهد أن لا إله إلا الله واحده و لا شريك له و أشهد أن محمد عبده و رسوله أما بعد لذلك درور فجد ما شبكينا في دواسة متأميسة لديد مقربة همرا كأن قديري الله المضروح Sot ne do të flasim për Hawrijt. Këtu është tema për të cilën do më vonë sot ka ka portfollo shëndetëmi imje. Dhe kjo domethënë është kadeër për Allahu Subhanetale që të flasim ne në, në, në këtë ditë për këtë temë, e cila është ndër sin tematë e nzehta tani së mëposhtë që kemi fort dhe domethënë para një javë kemi fort kemba një ligjrat të shkurtër për të çështën e Hawrijshve. Mbas dali se disa pseudo do Ehli sunetës e pse u do selefista cilët pretendojnë dhe akuzojnë të tjere të që e në khauritës e në sotin shalmelejnë Allah do përpichemi ta përmledhim shkurtim ishtë të tregojmë se ku shenë khauritës edhe pse në më dhënë kjo temë është temë godja i gjatë, shumë i gjatë edhe unë nuk do kemë do të mundëzi dhe më dhënë që tu japë jap hakon këse temë me imësimë Për këta rësue, dhe me thonë tha që është, është dëmëzdojshme, dhe me që të, të dëlem qik më kohë më të gjerë dhe dhe pasë mund si për të folë pak për këhorin qëtë. Për tërgu se kushja në ta, akidje e tyre, në me thonë të besimit e tyre dhe problemit që kanë në ta edhe njerës e një gja në shumë e ta gjithashto. Se shumë njerës e akuzojnë të tjerë, thonë këta e në këhorin qëta e në këshu dhe e zhbër kjo termi një Shumica e të tëry që përdojnë, për më stënë në mund, shumicët dërmu se tëry nuk e ka një denë hishë se kushen khaorijët. Se ka një denë fare se kushen khaorijët. Thjesht kanë dhjuar që khaorijët njërëz njërëz njërëz nga feja, inëzirë njërëz nga feja, patërësisht, dhe këta mendoj që shdo kushin njëzirë dike nga feja, përërrejsh me dresime patërësi, këta mendoj që kush khaorijët. Më ton? Në në kjo është kryu për shtype njërë në sotë të me, që është dëku që nëzirë tika nga feja, kjo është haurisht. Në në të njënë në, në, në kjo është kryu për shtype si që e sunet, nuk në në nëzirë as një nga feja. Që është sa për përsham probleme më thë. Dhe për këtër e së unë në thash dhe në ligjera një majta rëndë dhe parë, ose, si pas sa idej që thonë këta, ose ne jemi haur që xawarixhet janë ata njerëz si që nxjerrin njerëz nga feja, atëherë njeriu i thjesht mendon për kësaj dhe kupton që e një njëzirën si njëzirën. në sunet si nuk nxjerrasni nga feja. Dhe kjo është katastrofë e madhe. Ne e dim shumë mirë që sahabët gjithë kanë qenë dakord se ata që nuk punonin zakatin, ndonë nga feja, duhet të morr të din. Që këtu fillon problemi këtyre njerëzve. Ne po ne themi xawarixhet janë ata njerëz që nxjerrin njerëz pa drejtësisht nga feja. Nëse ve nxjerr njerëz njëz nga feja Shë një prej temave të fikut që babu rrit de, babu rrit de kapitulli veçantë i aty njerëz që dalin nga feja. Ka treguar dietarën të dietarën e sunetit, vepra dhe fjalë për të cilën njeriu del nga feja ose besimi i gabuar që përcilën për cilën ju del nga feja. Për shetit e e sunetit njeriu siç hyn do të del nga feja gjithashtu. Nuk ka vetëm hyrje, ka dalje. edhe dalje. Dhe argumentet përtojnë nga Kurani nga Suneti ixhma u mëti është shumë çështë e qartë. Ajoj që i kanë ndarë hauarigjën e helisonedin e që hauarigjët Kanë disa parime të cilat kanë kundushtu në to helisonedin Që të vishpikim për të që më pas Të ashtu të ashtu të shpikojmë shala që të të imtem Ne të reguam në mësimin e kaluar Që i bëndemi e ka të reguar për grupët të humbura Që ata një, për, një përcicivi që kanë grupët të humbura Që ata Përveç se gaboj në i qështje fetare dhe tregon një mendim që bie ndesh me argumentet e Kur'anit dhe Sunetit, por jo vetëm kaq, por këtë të çështjet vetare që kanë gabim, ata e bëjnë e bëjnë prej bazave të fesë dhe kush u përputhet me ta, në të e armiqësojnë dhe kush përputhet ve e miqësojnë. Dhe këtu fillojnë këto grupe të humura që fillojnë të krijojnë për çajin e umbetin e Islamit. Edhe tregon edhe më këtu që i pari grup që ka, e ka bërë këtë gjë, që nxordon se çështjet religjioze kanë një rëndësi të brezit të parë. 1 I dhe i misun dhe i armisun njërëzit ma antë të këtyrë qështëve që i shpikën vetë të pare personi që ka bërë të dhe gjenë në khawarijit Parëna i thotë, i sotë i më të imi ja Thotë, vë li hadha kana awalu mënfarë ka gjemate al-muslimin me nehl bida al-kawarij që l-marikun dhe të pare të njërëzit cilë u ndanë nga gjemate muslimanve prej bitat qimë kënjë në khawarijit Si unë nga gjemate muslimanve Shkoj i bëna basi r Vision do 12 veta. Edhe pyetja e parë që u bë Ibn Abbasit tha: "A ka ndonjë prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam që e, është në ju këtu, do një që ka mendimin tuaj?" Kontrolluonat atmosferën e zgjetën si. asnjë. Ky ishte goditja e parë që u dha Ibn Abbasit. "Dorët nga xhamati. Gjithë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, sem në mendimin tuaj. A të joku në shoqëtimin? Ky është xhamati." Kupton? Gjithë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam, asnjë prej tyre nuk e ka qoftë ofensë se si e kanë kuptuar ju. Në të njëjshëm brezi par, për cilën ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që këta janë grupi i shpëtuar, ata që ndiqën rrugën time dhe rrugën e shoqëtorve tim. Këta u porçuan nga xhamati sepse u ndan nga mendimi dhe nga besimi i sahabeve. Kjo është porçaria e xhamatit. Pastaj thotë Imametia: "وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة اوجه" e nxorur Muslimi fi Sahihi dhe nxorur Buhari منها غير وجه do të janë treguar hadithe të sakta për havarijtë nga profeti sallallahu alajhi wasallam thotë nga 10 formë nga nga 10 transmetime të ndryshme do të thotë një katër treguar edhe Imam Muslimi edhe disa prej tyre i ka treguar Imam Buhariu do hadithe të sakta që ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam për havarijtë do këto janë hadithe më të sakta që mund të ekzistojnë lidhje me grupet e humbura në veçantiçi ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam për to do grupet e tjera nuk diet këtë hadithin sakt përveç disa hadithe për kadërinë që disa dijetar thonë sakt dhe disa thonë të dobta lidhur me kadërinë kurse xhavritë dënin të saktë. Dhe thot timen te një e pastaj wa qatqatalu ma ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amirul momine ali ibn e pitalib thot shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me prisin e besimtar Valib ibn e pitalibin i luftuan xhavrit. Falem yhtalifu fi qitalihim dhe nuk ra në kundërdit sahabët në luftën kundër Khawarixhit. Gjithë시ndakort që ta duan luftuar Khawarixhit. Kë mahtalifu fi qital alfitnati youm jo aljamal was-siffin. Nuk ra në kundërdit në luftën kundër Khawarixhit, si ra në kundërdit në lidhje me luftën që u bën në Jamal dhe në Siffin. Ishin dy luftë me muslimanëve, të cilët u zhvilluan për të marrë hakun e Uthmanit. Ishin luftë të tjera mes muslimanëve, u zhvilluan për të marrë hakun e Uthmanit, kurse lufta me Khawari për, për, për kundër Khawarixhit ishte disha tjetër. I është e kundar të e personëve të ciret kishë njësë të cilësi specifike të qarta dhe ku shukë bëndadhin me të dyve e ka ka buë rëndë. Lufta në me sëfinë sëfi dhe në gjemël ishte luft që saavit nuk rëndë dhe kortë. Fodim e temia, luftat i luftra, sahabut në më dhe njërëzit në da në tre grupe. Grupi i parë, thët, luftua me njërë në palë, grupi i dytë luftua me palë në dytë, dhe grupi i tre nuk luftë e farë dhe s'mori pjesë parë n dhe argumentet fetare tregojnë që grubi me isak në të të tre grupe ka i qenë atë i së morë në piës farë në luft grubi me isak bëtë fjerë për të tre që mundan të tre grupe disa luftun ma lijën, disa me muahawien disa së morë në piës farë në luft ta nuk morë në piës farë në luft në muslimat që ka i qenë më të dhejnë në Umar ose saad me bëhë qasi thoti më të mjefë në këvariju e lemma fara që gjemaatë al muslim fيهم si qolul nabi sallallahu alaihi wasallam thot shujih khawarijat kë u larguun nga jemaati muslimave qe tregos fush jemaati muslimave i quhetun ata kafira e bën halall vrasjen e tyre dhe per kete arsye erdhën hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam to sakta si fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam qe ka thën për ta yahqiru ahadukum salatuhu ma salatihim wa siyamuhu ma siamihim wa qiraatuhu ma qiraatim yaqrauna alquran la yujawizu hanaajirahum jemruquna min al-islam kam yamruq as-sahm min ar-ramiya aynama laqaytumun faqtuloom fa inza fi qatl ajran indallahi liman qatalohum yawm al-qiyamah thu profeti sallallahu alaihi wasallam at thot ata fanet lut namaze qe njeriu thot ne lbson namazen e ti para namazit tyre dhe agjerimin e ti para agjerimit tyre dhe kendimin e ti koin para kendimit tyre te kuranit at por ai thot nuk ka kalon fytyn e tyre dohen qe nuk shkon te zem nuk e kuptojn kuranin khawarijite Dali nga islami si sh delështiza nga shënjestra. Këtë dëgjit i takoni ata vritin ata se vrase e tyre ka shpërblim të ka Allah për atë që e bëng të lëgjeje ditën e kametit. Ky është urdhër i profetit sallallahu alai sallam në lidhe më khauritët. Pas ta i thotë i bënte mija, u akad kana awalu hum kharajja ala ahdi rësuni la i sallallahu alai sallam. Dhe i pari tyre, i khauritëve, ishta i personi cili doli që në kone profetit sallallahu alai sallam. Kur pa ndarjen që bëri profeti sallallahu alajhi wasallam të plaçës lufteve dhe tha ja Muhammed i'dil fenneke lam ta'dil ose Muhammed baydriti sati nuk e mbajtur drejtësi i dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam لقد خيبت وخسرت إن لم تعدل صوتi shikot rrugëti po qëse nuk mbaj u drejtësi po s'u drejtësi kush nuk e drejtësi fa qala lu ba'd ashabi than disa shok profeti sallallahu alajhi wasallam për shokëve profeti sallallahu alajhi wasallam dan ya rasul wa adrib unqa hadha al munafiq apo i tha oj do qrohem me le të hesh kokë ti munafikon. Edhe tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem inna yakhruju min diidhi hadha aqwam yahqiru ahadukum salatehu ma salatehim. Do do dalin thot si lloji i këtij ose nga kurrizi i këtij dy kuptime kanë dietar në fletë diidhi. Në dalin me si lloji i këtij ose nga kurrizi i këtij disa njerëz që ju do të nevlësojnë namazin tuaj për namazin ture, kën, e tyre, atë ja agjërimin tuaj për agjërimin e tyre dhe leximin tojt Kur'an para leximit dhe tregon hadithën në fund faqje treguam. Pasë do të Pas them të mia. Fa kana mabdu albid'u huwa at'an fi as-sunnati bidh-dhanni wal-hawa kama ta'ani kama ta'ani iblis yam rabi biraiy wa hawa. Sot, kështu që ishte ë fillesa e bidateve ishte cynimi ishte cynimi cynimi i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam Muhamendi dhe me afsh dhe me dëshirë. Me hamendje edhe me epshtët. Kjo ishte të mund të sënimi, në më, më thonë, fillimi bidatave ishte të sënimi sunetit. Ose të mund qërtimi sunetit profetit së Allah sënëm, si shbër i blisi i si cili kundështoj e urdin dhe të sënoj urdin e Allah të madhura me i denë me mendimin e ti. Dhe si i të i binë më në të Allah të thaj i blisi. Kjo është qëllim e temjës, përsoj e me temjës të fillon dhe fletë për grupët tjera, përse më rabatë. Po që ka, ka përmëndu i betemi e disa, disa cilësit të hauarishë, në di përmëndu i më të më ratë, thashi, dhe më thonë cilësit të hauarishëve. Që ti di, di njerëzit, to cilësit janë ma nga libar dhe djetarve. Edhe këta janë mësët njohëra, cilësit të hauarishë janë mësët njohëra, për këta rësuri dhe më thonë më thëmë, lajfë që di, se si mundet që këta njerëz të nëzirin të lu shpifje nga goje, thonë këta e në duke e ditur që kta e din shumë mirë që nuk kushen haurirët ose nuk e din. Nëse nuk e din, valla kjo është fotqesi që ata akuzojnë njerëz pa drejtësisht. Dhe nëse e din, fotqesia ju është akoma më e, e madhe. In kunta la tadrifa tilka musibata, un kunta tadrifa al musibata a'zham. O nëse ti nuk e di kjo është fotqesi. Dhe nëse ti e di fotqesia është akoma më e madhe. Si akuzojnë ti muslimanët, të cilët ndjekin akiden e Sunnetin e xhamalut që ne treguam këtu në shej semtimin fillimtar çfarë thot. Thot ë simboli i grupeve të humbura është argjimi Kurani i Kur'anit dhe Sunetit e Xhamalut. Kështu që, që kush ecën me Kur'an me Sunetin e Xhamalut, është merr në sunetët. Edhe ti të akuzosh ata që ecën me parimin e sunetit e xhamati dhe ecën me Kur'an me Sunetin e Xhamalut, të akuzosh ata në khawarij. Wallahi, domodin nuk e di këta njerëz a mendojnë ata që do të dalin përpara Allahut dhe aq mlogëri apo nuk e mendojnë të të gjëja. Dgjoni ti. Hawrizhë kandidatë sicili, unë do të përmendë sicilitë hawrizhëve dhe do të përmend bashkë me ta edhe sicilitë disa njerëzve, të cilët e teprojnë në çështjen e tekfirit. Ne tregojmë rreth gjithë nëshallë dhe pse e di në momentin që këto zgjasin shumë, unë do të tregojum si tema, se po qesë do ne do ndalonin çdo njërën për atyre që i trajtonim, mendoj se çdo njërën për atyre pikave do do ndonte njëmsin vete. Domthonë, ndoshta do dush rreth 30 muslimanë me shpiku të gjithë ata. Kto, pavarësisht. Po thjesht do tregojmë përgjithësi. Atërë të cizijë parë hauarishve dhe nga cizijë Më të njohërë të, njohër të hauarishve kush është është që ata I kanë dzirë nga feje muslimarët patresisht Kë, Këtë qështë e quatë të tekfiru bilkevira Hauarishët Ese me parimi që gjithë dhe personë Që i për një gjunaf të madhë Disa prej të rë, madh voglë, që gjunaf, ë, ka, ka feje, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e mangqësoi në imanin. Nëse e mbani mend duke informuar për murgjiet, ne kemi treguar që murgjiet e hershëm, të hershëm jo të tashshmit, se të murgjiet, do të thënë, janë disa grupe. Po ato të hershmit kanë pasur një parim të përbashkët me favorizët. Të dy thoshit, të dy këto grupe thoshni, dhe murgjiet e favorizët thoshin i imani është një gjë e veçantë. Po i ku një pjesë e imanit, i ku i gjithë imani. Shkjohta favorizët thonë i marr gjë vetë, po qese ikën një pjesë i marr, ikën gjithë i marrin, prandaj kush bën i gjynav, a thuhet që pak zot i marrin, edhe po paksohet. Po paksohet i marrin ka dhënë favorizim. Ç'është parimi i tyre bazë dhe më dhe për të favorizmit? Domthonë ata pretendojnë që po iku një pjesë i marrit, ikën gjithë i marrin. Kjo është demurgji i të hershëm. Pjesë të demurgjit të hershëm, të hershmit fare, që kanë dalë sikundër përgjigjen e favorizëve, do të shënë, thoshin të një njëjtën gjë si si favorizët. I marr një gjë vetme dhe nuk pjesëzohet. Xhaurexhi thoshin, "Në është një gjë vetme dhe nuk pjesëzohet. Kush bën një gjynaf del nga feja, kurse murrgjje të ersh m'thoshin, i marr një gjë vetme nuk pjesëzohet, gjynavat nuk e dëmtojnë fare imanin." Ktu është më vonë fillimi i humbjes dy grup. Kurse heli suneti thot, "Imani pjesëzohet." Edhe gjunaftë e paksojnë imanin, por nuk e nxjerrin njeriu nga feja përveç se kur bëhet fjalë për ato gjunafësh që janë kufër i madh ose shirk i madh. Ktu është dallimi me tradicionet dhe edhe haourit. Do të thonë, kjo që haourit e nxjerrin njeriu nga nga feja për shkak të gjunafëve të cilët nuk janë kufur dhe shirk në vetvete. Çdo do një person që vjetor ato. Ky është fejër. Një person që që gjen, që bën inmoralitet, një, një person që bën gibet hm, bogibet, ai dëngëve qafir thon ata. Në radhë, gjunafut. Kjo është pika e tyre e parë, e tekthiru bil kebair. Kjo është, kjo është në çështën e mund çështën e dha ata argumentum ditësa argumentet, ndonë të kohta ata kanë marr fen, kur them argumente të kohta sepse mënyra se si janë argumentuar është gabim, sepse argumentet vetë vetë janë argumente të vërteta, por kuptimi i tyre se si e kanë kuptuar këto argumente është i kotë. Që ata kanë marr disa ajete kur'anore, ose disa hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë keq kuptuar ato i kanë vendosur edhe në vendin e vet. Për shembull profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin që thonë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhima yuhibbu nafsih. A skuqsh për të nuk bëson ndersa të doj për vëllain ai do të gjë atë që do për vete. Ose ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam Wallahi la iqmin wallahi la iqmin wallahi la yumbash Allah nuk beson Pashallahu nuk beson Pashallahu nuk beson kush e rrugullot ai që nuk e siguron komshin vet nga nga tmetat ose nga mangësitë e tij ose nga dëmet e vetes tij dhe argumente të tjera për shembull që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam leizni zani hineizni o mu'min nuk bën zina do të thonë personi ku bën zina nuk është besimtar çu çu hadith tilla ose hadithe për shembull ose ajete kuranore në cilat tregon që kush bën një vepër kjo është kjo është kufur Përson profetosin ka thënë qitaulun muslimi kufur. Vrasja e muslimanit është kufur. Vrasja e muslimanit është kufur. Kan marrë thot argumente kanë lënë argumente dhe tjera. Nën për të tjera. Nëse po ti shikosh argumentet që përmendin tan pa menëjasme, një person i cili nuk, nuk nuk i nuk i njeh argumentet fetare, kujton se kur thot profetosi nuk është besimtar, kujton se është kafir. Fatisht nuk vlet për kafirët. Nuk është besimtaru të bëhet fjalë nuk është besimtar me besim të plot, është besimi i tij i mangë nga do gjë në fqar. Në këtë yndyrim shpjegoi ku kemi folur për arkidin e Murxive. Kta i morën këto argumente dhe lanën pas disa argumente tjera që janë shpjeguar se këto argumente. Morën hadithin që thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Qitalul muslimi kufur", ta vrasë musliman ose ta luftosh atë shkufur, e thënë kjo është kufri i mall, këtë tregojnë që kush bën gjëna vënde në feja. Edhe harrua që allojë madhëruar ka thënë në Kur'an u intafetani minel mu'minine iqtatlu fa aslihu bejema. Ne janë dy grupe muslimane që luftojnë me një tjetrin, bënin pajtim me shtyrë dhe i qujtja Allahu të dy grupeve besimtarë. Edhe pse në hadith profeti ka thënë që është kufur të, të luftosh muslimanin. Kur sa Allahu kurë i qujti i qujti besimtarë. Kjo tregon edhe që këtu fli për kufirin e vogël dhe për kufirin e madh. Që që këta e kanë shikuar i kanë shiku argumente fetare me njërin sy dhe kjo është përparimi grupe të grupeve të humbura. Kjo është domosdoshmërisht të themi Që një prej parimeve të Haurizhë që ky është parim vetëm Haurizh për gjithë grupet e humbura kush është që ata e shikojnë e shikojnë argumentet fetare me njërin studim të thellë. Kjo është prej parimeve që kanë të gjithë grupet e humbura. I shikojnë argumentet fetare vetëm me njërin studim, domodin marr një pjesë argumente dhe lënë një pjesë. Dhe ta shikojnë të tjithë. gjithë, gjithatë cilët domodin pretendojnë që janë të vërtetë por në të vërtetë bëjnë gabime të rënda, do shikosh tek ata patjetër Shalim në mënyrën e argumentimit marrë disa argumente lendë disa të tjera dhe kjo është i njëjti problem i xavoristëve ata problemin e kishin tek argumentet që lidhen me kufrin kurse ta kanë argumente të tjera në çështje të tjera fetare por parimisht kush është marrë disa argumente lendë disa të tjera dhe feja nuk feje është kështu feja duhet marrë të gjithë argumentet të mbledhur të gjitha dhe, dhe për të gjitha së bashku nxirret gjykimi fetar në çdo çështi domosdhem blet të gjitha hadithet që thasën për kufrin dhe për imanin imblej gjitha hadithet që flasin për çështën e çështën e namazit, shembull, ose për çështën e xhirimit dhe mbas së tyre nxjere gjykimi fetar. Në nxjere gjykimi fetar merr pesë argumente dhe le pesë tjera, ose merr tre dhe le tre tjera, kështu me radhë, që nuk është saktë në fetare. Atëherë problemi i tyre i parë është nxjere njerëz nga feja për shkak të disa gjunave, të cilat të cilat me xhmaun e sahabëve nuk nuk të nxjerrin nga feja und tekfiru bil kafar kjo is e para e dyta masi ata i qujten muslimanot qofira atëra tha por desëta i qofirë tani më të ngjishëm ushrikët atëta duhen luftuar edhe ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fillon duke i luftuar duke i vrar muslimanot kanë vrar Abdullah ibn Khabbabin vetëm sepse nuk u përputhën me mendimet e tyre domthonjë vetëm që domon jo vetëm që e quhin qafir një person që ç'i bë gjunave, po dhe në disa raste kaluan e ekstrem akom më keq. Kushul përputhje me mendimet tona, domethënë këto dhe parimet këto dhe parimet e tyre, që parimet e tyre që kushul e quhën gjunafçarin qafir i denë feja, ai denë nga feja. Kjo është për parimet e grupit humbro. Domethënë ata shpikën një një lloj mendimi që sekson te Kurani dhe Sunneti i xhma, apo pikë shpikën një mendim që sekson Kurani dhe Sunneti i xhma. Pastaj ju thuhet të humbur çdo personin që i, person i kundërshton ata në këtë lloj mendimi që ata shpikën vetë. Se është, është e shpikën vet. Së të thuash që është i humbur ai personi që më kundërshton mendimin tim sepse e propohton Kur'an Suresi Izma'il diçka tjetër. Ti nuk mund të thuash njerëz që është i humbur ai që më kundërshton mendimin tim, por është i humbur ai që kundërshton Kur'an Suresi Izma'il, ti tregou njerëzën mendimin që ti mendon, bazuar atë argumentin e argument Kur'an Suresi Izma'il, pastaj kush i kundërshton këtë treja, ai është i humbur. Dhe kjo është parimet parimet e feston. Ktoin parimet e feston. Këta, Kur se këta nxorun diçka e cila bindin kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin dhe me të gjithë sahabët, i pyetim në bazë, keni keni sahabë më vend të tani jo, skemi. Edhe megjithëse këmbngulën humbin e tyre, edhe megjithëse mbas të gjithë saj than kush u përputhu me ndimin ton, ai shi humbur, ai doli nga feja. Një prej parimeve të tyre është cënimi i Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej parimeve të kafirëve. Do të thotë kjo është vëllai, kjo është shumë e rëndësishme, porose kjo li pikë kur përmendët akide xhori, kë nuk përmendët të shumë njerëz që flasin për xhori, do të përmendë dilepike. Cënimi sunnitet profetit sallallahu alajhi wasallam. Xaharizët nuk i parojnë hadithët e profetit sallallahu alajhi wasallam në shumë raste, por dihet dha hadith që janë mutawatir. Hadith mutawatir quhet ai hadith i cili ka shumë rrugë transmetimi, mund të ketë domethënë shumë, domethënë hadith mutawatir nuk është se kanë vendosur dietar në kusht sa rrugë transmetimi duhet të ketë domethënë në mendimin e dhjetar, sa dietarëve sa rrugë transmetimi duhet të ketë një hadith që të mutawatir që varga nga kushtet e ngritshme ka domethënë arsye të, të ndryshme ose kushte ndryshme në cilat që më të, që më të, ardhur, të, të cilat hadithi i Qut mutawati. E rëndësishme është që hadithët mutawati kanë ardhur në të shumtë, atë cilët tregojnë që do dalin nga xehnemi njerëz si ka mbrugjjunafa, kurse sipas haurijve, kushun xehnemi nuk del më. Pse se gjunëfjara e xafir. Kështu që, që hadithët mutawati rë, të, të cilët tregojnë për një hadith të shefati të hedhin poshtë ata kitën e haurijve. Hedhin poshtë kitën e haurijve. Qi gjunëfjara dalin nga në xhenemi. Po qëse ne do të themi që një person është gjunafçar dhe do hyjën xhenet, do e falen lloj gjunafët, ose do hyjën xhenet, pasë do dalë në xhenemi. Kjo është poshtë kaurish që çin çin çin rreth. Sa ata thon kush bën gjunafësh në xhenem, ai që bën gjunafësh çafir dhe ai që ai që çafir është në xhenem i prietshëm. Fshi për haurisht nuk ka vetëm se dy grupe njerëzish, musliman besimtar të devotsh që do hyj vetëm në xhenet ose çafiaji do hynë vetëm në xhenem dhe nuk kanë nemitë tyre musliman që do hynë në xhenem, pastaj do dalin dy menxhanet. Nuk ka kështu. Përta, gurtmesëm nuk ka. Për këtë arsye ata thonë kush hyn në xhenem nuk del më. Prandaj edhe për këtë arsye u detyruan ti mohojn hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse po mos i mohohni këto, ç'do bënin, do hidhin posha kitën e tyre. Si u detyruan të mohojnë hadithet e saktat, preterë të sigurta në cilët janë hadith shumëta. Dhe kam mund dietar në libër të tyre për të hedhur poshtë akiten e favoritshve, të cilët i nxjerrin njerëz nga feja për shkak të gjunave, thonë ja këto hadithe të xhepatit. Njërorë dh hadithe të xhepatit janë nga hadith më të saktë, i kanë transmetuar to rreth 70 sahabë, shumë të saktë. Do bëj zon sa sa shumë i kanë transmetuar për sahabët këta, ndihmutawater shumë. Ne do t'rregohet të të që ka musliman të cilët kanë qenë gjuna fqar, do hyjnë xhenem pasa do dë dalin në xhenemi dhe do hyjnë xhennet. Ku se Khawarij-të do të nuk ka tillë hadithë saktë herën poshtë gjithë të parimin e tyre. Këta janë Khawarij-t, i parë tyre ai që shkoi te profeti sallallahu alejhi dhe i tha O Muhammed, maj drejtësi në komandësi. Po Ky e cënoi profetin sallallahu alaihi dhe për drejtësi. Pasardhësit e ditë synuan sunetin e profetit sallallahu alaihi. Ky i tha maj drejtësi, edhe ata që thanë mbrapa, edhe pse hadithi ishin mutawatir nuk i pranuan ato duke pretenduar se ata kanë më drejtësi ai gjykimin që ka dhënë profeti sallallahu alaihi i parë dyre domthonë mendojnë se gjykimi i tij është më i drejtë se gjykimi i dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam. Kështu që një prej parimeve të baza të haurive është që ata kundërshtojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej parimeve të dyre që nuk e përmendën shumë njerëz. Në tek parimet e dyre. Gjithashtu prej parimeve të të, të, të haurive është që ata dalin kundër prisave musliman për për arsye të më të kota por një arsye domunjesh mund të, të ngjersë pa vlerë, dalin kundër tij dhe ngritin shpatën kundër muslimanëve. Siç doli kundër Aliut Radiyallahu anhu. Aliu, priz i mirë, njeriu i devotshëm me kalovdëruar profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Halife i katërit të drejtë. Drejt. Dhëndri i profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, rëjë domun c'an c'ollë vlerë të lartë ky njeriu në Islam. E megjithëse të haurit të dolën kundër tij dhe ngritën shpatën kundër tij dhe kundër muslimanëve që ishin atë don dalin kundër muslimanëve dhe ngrenë shpatën kundër tyre dhe kundër prisit muslimanëve dhe zurtit njëri i drejt. Për sy pa vler, për sy pa vler. Dhe arsy e përsëton ata për për para Aliut, do në kundër Aliut ishte se ata i than Aliut që ti nuk e gjykon me ligjin e Allahut. As ti as mohije. Nuk e gjykon me ligjin e Allahut. Dhe Allah ka thënë Kur'an, "O men lem yahkum bi ma anzal Allahu fa uleika hum al-kafirun." Kush nuk gjykon me ligjin e Allahut A i është prej qafireve Kështë që që që që e liur Kështë që thënë ta Këvorit gjithë Edhe shkoj, dialegoj me në basi me ta Edhe u ashpigoj që a jeti kuanënor nuk ka lidhë me këti që pretendon jo I tha merën libër në Allah, kuranin, allah Dhe jo këjni si Kurani Letë gjykoj velë libër Allah Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jeh këmë u biji dhe wa adli minkum Ka dhe për i personi cili vret një gjah Vret një gjah për është muhrim Ka vesh i hramin Thot, gjykojnë dy vetat të drejt nga juthën Se qëfar duhet duhet thjeri si zvëndsim për atë që ka thjerë Gjithashtu ka thë në loj madhurën Kërën febë a thë u hake me min ehli O hake me min ehli ha Dë Dërguni në gjykatën në familje ti Në gjykatën në familje saj I juri dhe në slah ju e fiqën lau Thot, o njerës më të regoni kush me drejtë, të merën dy gjukatës për një lepur që është thejërë për gjakon një lepuri, edhe dy gjukatës për të pajtuar një familje burë e grua, apo të merën dy gjukatës për gjakon në muslimarëve, kush me drejtë? Thanta për gjakon në muslimarëve. Atër, Allah i madhur në ka lejuar ne për një lepur dhe për këta, atër nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n problemin e derdhë zgjavu muslimanëve, marrën dy d dy gjykatorë, nuk, nuk e nuk e u lejo kësaj. Edhe e kuptu te e, e kuptuan, dolën për insaj. Qëllimi ishte domthonë se ata dilnin kundër muslimanëve, dolën dhe ngritën shpatën kundër Aliut për çfarë para arsye? Tha i bën e bën Aliun, dhe ata qenë metoj qafira edhe muau gjithashtu, sepse pretenduan se si gjukumë në ishte për lidhje të Allahut në koqë në moment atë, ata ata ishin domthonë asgjëkund lidhën me këtë pretendimi. Horinxhit. Pa vlerë ignoranc, do të thotë janë njerëz ignorant në çështës në fetare. Dhe këta e ka përmendur profeti Sallallahu alejhi dhe sellem, çka ka, ka thënë: "Iqra'un al-Qur'an la yujawizu hanaajiruhu ila zin Qur'anin", por nuk ka nuk ka kalon fytin, do nuk, nuk shkon te zemra, nuk e kuptonin Kur'anin. Nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë mbrapsht. Dhe kjo është se si e grupun e humbur on policisë. E lexojnë Kur'anin, por ata marrin prej Kur'an disa argumente, lën disa të tjerë, kjo është se si e tyre që përmendën në fillim fare për parimet e grupit të humbura, që nuk e kuptojnë siç duhet sepse nuk i marrin fund plot. Por e zgjuben argumentet vetëm me njëri në sy, jo me dy syt. Persepsioni të haurishve që ata e lejoin derdin e gjakut të muslimanit. E lejoin derdin e gjakut të muslimanit sepse i qojnë kafira, të dalë nga feja. Gjithashtu persepsioni të haurishve është se ata mendojnë keq për muslimanët. Dhe kjo nuk është vetëm se si e thyre, po është persepsive e tyre që kanë me grupe të tjera gjithashtu. Dhe kjo duket qartë te hadithi që ati personi që i tha profetit sallallahu alaihi ve sellem Muhammed bajdresin e punëson komandresi. Kur ata llojnë di pari tyre, mendonte keq për profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Ose një transmetim thotë, kjo lloj ndarje nuk është bërë për hir të Allahut. Hyrin zemrë në zemrën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem kjo person, dhe po gjikon te për zemrën e tij të paqe se që ja pastroi Allahu mëdhëruar. Ja pastroi Allah subhanahu wa taala zemrën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe Allah e gjikur që ai, domethënë, nuk gjikon në padresi, ma e antqan el hewa. Nuk nuk thotat që nga dëshira ti nuaj leuaj i thon në, në shpatullje. Më ka thelëpël fua dhe marrë, nuk gjenëu zemrën atë që domethën e pasuroiu zemrën e gjuhën e profetës sërim dhe erdi Xhibrilia çau krahori, i ka thotë dy herë dhe ka futur në në në në një, një, një, një legendë e ujë, ka lëmuj zemrën me radh, mbas gjithsej denëi dhe thot ti nuk e ke bërë për hir të Allahut këtë gjë. Në këtë orsesi është si shumë njerëz të tillë, të, të cilët domethën ata edhe pse nuk kanë favorizhm, ata kanë ngjashmëri me favorizhin tulipike. Ja kuzhin musliman do të hyjnë në një jetë të dyre thon, këta nuk e bëjnë të përhirrë të Allahu ve bëjnë për këtë arsye ose për atë arsye. Kështu që subhanallahu tijtshmi, kush akuzohet dhe kush emeriton akuzën? Kush akuzohet? Thotë që këta janë khawarij dhe kush janë ata në vërtetësi që kanë cilësinë të khawarijve? Ai përsojë që hyn në zemrat e njerëzve. Ai është i pari i këtyre personave që ka hyrë në zemrat e njerëzve. Ai kharij dhe i, i, i cili tha profetit sallallahu alajhi Ti ke bërë të legendarit të tijë dhe plashës luftës, jo, për hirtat baltë. E dhe këta thëmë, ti sot e bërë të dhe vjejtë jo, përshët të dhe, ty në zemër të të të gjukon për ati që pra këti në zemër. Kjo është, të më dhe në prejstisive të tjëre. Dhe dhe shdo personi, nuk është ben për favoritës, kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe do të pranoj një dëshirat, ai nuk e ka problem të ta akuzojë ti për atë që keni në zemër, edhe pse zemra nuk nuk ta shikon dot, dhe nuk, nuk nuk ka drejtë gjokoj për ta. Gjithashtu, ë një prej princesive të Hawarixhëve është ja ata i quajtën sahabët Qafira. Kjo është veçorie e ty gjithashtu dhe ata në këtë princesi ngjajnë i ngjërr Rafildove, që kanë gjujtu një grup sahabë Qafira, kanë gjujtu Aliun, kanë gjujtu Muawijën në çuditë së sa të tjera kanë nxirrën kanë zir fejtë, kanë nxirrën fëqë çuditë kanë gjetur çafira për shkak të çështës që tregova dhe për disa arsye që tjera. Qëllimi është domosdoshmë që kjo është për akitës së tyre. Gjithashtu, një prej pikave që është prej veçorive të haurijshve, dhe kjo është domosdoshmë e çuditshme që, që ekziston sot edhe disa njerëz që nuk janë haurijsh, dhe i akuzojnë të tjerët për haurijsh, që që ç'qëçësia është. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam për haurijët Je këtulun e ahle l-Islam O je daun e ahle l-Autham Vrazin muslimanët Edhe i len mushrikët për vrar Edhe i len qënë mushrikët Tërgohet dhe më dhënë që Shkon i person Edhe pjusin khaurin që jeti Tha unë e musliman Atër i thonë atë e parnoj kiten ton Tho të për se parnoj Edhe e vran, hoqin qata Shkoi një person dytëdhjetë vjeç, i tha, "Unë jam mushrik, thaa, kam ardhur thaa për të mbrojtur shtetin tuaj, thaa." I tha, "Ikës Allah, ka thënë Kurani, "O, në hadhumirë mushikën e stëjarë ka faji rrohatta yësmâ kalâmullâh." Thëmâ blëgma, nëse i prem mushrikun që mbrojtën tënde, atëherë ti jepi atë që kërkon atë dhe që dëgjoj fjalën e Allahut, jemi jemi mundsinë që fjallat, qoja, të dëgjoj fjalën e Allahut, pastaj të shkojë atë derë në vendit të sigurt. Që ju mushika nuk i vrisin tah sepse Allah na kurdhunosi pra kurse muslimanët sa jete kornoore ka thon Allah që o më yektu al mu'min al muta'ammid do kush vjen besimtar me dashje eh? këta i harron gjithë argumente e thon këta që kanë dënë feja dhe i dhe i vris muslimanët. Domethën të tshi me brondallojit me me, me besimtarët edhe të mirë me armiqt të Allahut. Edhe këto gjëra sot te ketë ata që thon vetën eh në tyre ehnë sunniti që janë në të vërtet, ç'a janë? Jan murxhij ose xehmië të si shikosh tasike me besimtarët dhe me ftusës të rufit Allahut tajike havarit havarid havarid termo më të kqija, akuzën më të rënda, shpivën më të vaji e nxjerrin kundër ftusësve dhe kundër ty që kundërshton mendime. Kta. Edhe flasin thu u shti këta nuk i tremen syri para azhë, këta sikur u dalin taguti më i madh në këtë botë nga ta ta zhduinjë faqjedhë. Kuu flasin ta? Për kë? Për besimtarët që janë vlezët etyë dhe, dhe din shumë mirë që nuk kanë sherr për tyre. Doqë e, e din shumë mirë se kanë sherr për ty përrë dhe ata flasin flasin me një lloj kapricioziteti të çuditshëm me me me me, me kapadajë lëkut të çuditshëm. Se e din që nuk kanë sherr mosë musliman, se muslimani ka frikë Allahu dhe ruhet dhe nuk dëshon të bëj dëm muslimanit. Kur si vjen kur vjen puna për tagutin, këta i gjen murxhie edhe justifikojnë dhe e fërkojnë e ilustrojnë e lëpine nga të gjitha anët pagutin. Kështu që, që këta, nëse do të themi që këta njerëz domethën kush janë ata që i ngjajnë haurizhm të lëpik, do them këta, nda që i ngjajnë haurizhm të lëpikë. Këta janë ata që i ngjajnë haurizhm të lëpikë. Si ngjajnë? Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, vrasin muslimanët dhe në mushrike. Dhe këta sillen keq me me, me muslimanët, edhe sillen mirë me armiqtë e tyre. Do armiqisën do t'i ofrojm ti fusin fair. Po vlezërat uçi dhe vlezë dhe kë detyrimet e tyre, ata shkelin me këmbë. Sa të ketë tuaj dukej që nuk ke nevojë sikin ata, moskimi ata lutikin, por e shkelin me këmbë ata. Kjo është domosdoshmërisive të të favoriçëve. Kto janë disa, domethënë se të citë kyresore që kanë përmendur dietaret në lidhje me favoriçët. Tash shqyrtimi i tyre është i gjatë, por mbasaj unë do të përmend disa disa pika të tjera të cilat domethënë ianian disa gabime që bëjnë njerëzit në çështjen e tekfirit. Çështja e tekfirit në çështë më, më të ngjeshme nga në çështja më të para, në të cilën njerëzit kanë rënë në kontradikt. Do thonë, çështja e parë, në cilën kanë rënë kontradikt Ummeti i Islam ka qenë çështja kur kur del njëri nga feja. Ktu kanë kanë dal Hawariç dhe nxjernë një nga feja padrejtisht. Prandaj edhe ka disa njerëz të cilët nuk janë Hawariç, por ata e teprojnë në çështjen e tekfirit dhe nxjernë njerëz nga feja. Pa u kujdesur për disa rregulla të cilat i kanë vendosur direktorata e Elsunedit në bazë argumenteve ku ardhnë e Sunedit dhe medislam, nuk për të xhmohet mbi ditën. Nuk kujdesen për këto rregulla dhe për këtë arsye ata e teprojnë në çështjen e tekfirit. E teprojnë çështjen e tekfirit. Edhe këto këto rregullto piket që i përmendën i shkurtimisht inshallah me emrin e Allahut. Çellimi i sot deni thu se përmendon, këto ishin ndonisa prej pikave të Hawrigjit dhe dhe disa tjetra që përmend turqim e harrova ta them lidhe me Hawrigjit. ë eh, Ekstremizmi kanë ekstremizëm Hawrigjit në në çështjet fetare. Tashi kur them ekstremizëm, sot termi ekstremizëm e përdorin të gjithë. Çdo kush pretendon që kush e kundëstton është ekstremist. Sot. Kjo e ka marrë çdo kusht ulëgje. Në çdo kush kushton mendimin e me tij, ai e konsideron vetëm vetë që është mes dhe kush den anarsist është ekstremist. Faktiki ishtë eksemish kusë quat Quat e i personi cili Këndër shtonë argumentet fetare Dhe Bën dëtyr atë që se ka bërë Allah Dhe i dërgu e ti sa në Allah Ose bën haram Atë që se ka bërë Allah dhe i dërgu e ti Sa në Allah Kusë ekstremist Ndërsa i që bën dëtyr atë që ka bërë Allah dhe i dërgu e ti dëtyr Ose bën haram Atë që ka bërë Allah dhe i dërgu e ti haram Kë Nuk është ekstremizm Edhe sigur të apërënd thonë ti titujti për shou, për shembull, mjekash detyrë, a ky është ekstremizëm? H? Shkurtim pandonësh vezh detyrë, a ky është ekstremizëm? I themi jo ky nuk është ekstremizëm. Pse ai ka urdhëruar Allahu dhe dërgoi ti sallallahu iqen nuk qjud ekstremizëm. Nëse është për ty, atëherë themi don ky është ekstremizëm në lidhje me dëshirat të tua. Do të thonë është ekstremizëm kundrejt dëshirave të tua, jo kundrejt ligjit të Allahut. Nuk mund thuhet, do të thonë dëshirat të tua nuk janë ato, nuk janë dëshirat të tua Epiqen dhe rrëtë të cilëve rrëtullohen Gjukime së njerëzë Kërë janë në kur janë dhe kërë nuk e në ekstremista Se janë dëshirë të të të të të të Dhe më dhënë, më, më, më shkurtë Se më më popolorë që Nuk jetë ti e i person rrëtë të cilëve Rrëtë të cilëve rrëtullohet dënjaja Nuk rrëtullohet dënjaja rrëthe Dëshirëve të rreth, rreth të të të të të të të të të të të të të të të Kur pra kush kulloshtor liqenin e tij është ky është një person gjestërmis. Por ne them kush bën detyrë pra dhe s'ka bën ato detyrë. Ky është ekstremist, sepse doli një epër një person ka tregu vllëzit, doli në një video. ë friste për një për çështë që sicili domodin ka dietar që s'u qinj detyrë, ka disa që s'u qinj detyrë, disa ndër farzain dhe ndër faskiva. ë kjo është akite haorit, çfarë? Ai është i çuditshëm, njerëz është i çuditshëm. Sa domun zonë kanë ka broksut si tip Thu, kam rivul dor dhe shumë kollaj vjen punën kujt dor. Favorit, favorit, komo s'poshtifit. Si Nikoj gjithmonë valla nuk është kjo është është valla shumë rën, shumë akuzë rën. Është nuk i takon një personi i cili pretendon se bëson ditën e kamerit të shpivir ndaj muslimanit, i akuzojë të për gjëra paçana. Kur ti thua se një personi i cili, domethënë nuk është favorit që është favorit, pa fakte ta dish se do dalesh për Allahut edhe të pyetësh mirë, të pyetësh mirë dhe ajo për shëllogorin 1000 për çdonësh shpifi që ka dhënë më së mëna. Kjo është vetëm për këtë, për çdo kont, kështu që njeriu kur të akuzojë di kjo duhet ose të tregoj të fakte për vërtësinë ose që i thotë ose për ndryshe të heshti se kjo është më e hijshme për ta. Dhe ekstremizmi i cili kan pasur Hawarijhit ishte që ata bënin detyra atë që ska bërë Allahu dhe dërguari i tij detyrë sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domun diçka një e njohur të këtij. Për çështën që kam pas atë punon që ëh e... ai që vjedh, aty pritë dora këtu, prit dora këtu. Te plamba. Kurse për haurixhët, ai që vjedh dora duhet duhet duhet plamba. Kurse për haurixhët, ai që vjedh dora duhet duhet duhet për qe të qenë çetëse. Duhet për dora. Ktu e prezën dorën ata që vjedh. Haurixhët e para e një dhe një çështje tjetër gjithashtu që ka qenë e njohur atëherë është që kaurizhet të bënin detyrë për gruan kur pastrohet nga menstruacionet që të, që të falin të gjitha namazet që kanë ikur gjatë kohës së menstruacioneve. Prandaj dhe kur shkon një grua tek Aisha radhiyallahu anha i thotë o nana besimtarve pse gruaja e, e zvendëson ajërimin por nuk zvendëson namazin? Kur është më kur është papastër. Edhe e pyet Aisha drejtohet ah harun riyetun anti haruriyet haruriyet gjëmë gjë harura ne harrakën e xvariz dhe i tha ande nga andeje ti, i thotë që pyet për këtë gjë se ata e bënë detyrë do që gruaja të fal namazin namazin e kazan namazin që ka qen kur ka qen në papastër ata e bënë detyrë të gjëje haruriyetun enti ti që tregojnë që ka qen për akide styre që ata thoshin që është detyrë dhën që, që uh, gruaja përpasohet të falë të falë, gjitha namazet që kanë ikur Ju është takën pausë ekstremizëm të vërtet në në në çështën çetare. Pausë ekstremizëm të, të vërtet. Jo ekstremizëm faus e shprehën noi ta. Sot e lejon Hoxha shemë pozësh. Dhënë dorës grave, edhe thotë kush e ndalon të lëjësh ekstremist. Hoxha, heqin e lejon Hoxha rrethën e Mjekës, thotë kush e ndalon heqin e Mjekës ekstremist. E lejon Hoxha pjesmarrim në përlojloj lloj haramsh. Edhe kush e ndalon të jesh ekstremist. Në them ekstremiteti nuk përcaktohet nga dëshirat e mi dhe të tuat. Ai shpjegohet nga ligji, por përcaktohet nga ligji i Allahut. Sepse rreth Kur'anit dhe Sunetit duhet rregullohen njerëzit dhe jo rreth dëshirave tuat, të tjetrit. Prandaj ekstremizmi nuk quhet ai që kundëston dëshirat tuaja, por ekstremizmi quhet ai i cili i tepron dhe kundëston ligjin e Allahut dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet të jetë e qartë. Se sot ne ndajtojm në kohën nësin luhet me termat Bët loj me termat Loj, loj njëzë me termat Përdoj, shdo kushtemi si pasive dhe uampin të rut njëzë me do të termat Ekstremista, ekstremista, ekstremista Kushtë ekstremistat? Ekstremista e ata që kundështën dëshirët e filan dhe vistanit Dhe ne u themi Dynja e nuk rrëtën lojët rrëtheje Asë as rrët dhe gjematit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ekstremizmi është i njeriu të tejkaloj kufijtë që ka vendosur Allahu dhe dërguai i tij sallallahu alajhi wasallam dhe jo ato kufijtë që vendosin disa njerëz, qofshin ata 1 milion vete. Në nëse bindakor 1 milion vete vendosin disa kufi, po to kuvinj nuk kanë kufijtë që ka vendosur Allahu dhe dërguai i tij. Dhe dikush i kundërshton. Ka gumështu kufij që ka vendosur disa njerëz. Këto janë krijesa të Allahut. Mund, kënd, mund, mund të kenë mund të kenë dhe mund të kenë futur kot në këto kufije që kanë vendosur ose ato ligjjet që kanë vendosur. Kjo nuk është ekstremizëm ata mund ta quajn krahasime vetëdetyre, por mundi dhe e kundërta. Që ky person që ka kundërshtuar ta diet mesatar, dhe ata të cilët kanë vendosur të lënijësh, ti janë ata të cilët do vërtet kanë tek alukufit. Si për shembull sot. Shumë, shumë, ne ne musliman, ne musliman, ne selemi moralitetin. Sot shoqërinë, shoqërinë tonë po bën normali moralitetin. Që jep personi i cili ndalon moralitet në bitjet ekstremist. Hë? Gjithashtu domodin mos u çdit një shumë shumë shpejt. Edhe homoseksualizmi, edhe martesa burrë me burrë bëhet normale për njerëzit, s'ojë ato që ndalojnë janë ekstremista që ndalojnë. Ishin ndaloni ekstremista. Uton? Kyjo është ekstremizëm. Edhe kështu do çdo kush e përdor temën e shërbimit sipas çefit i ti. tij. Edhe ne i themi çifin tënd me refuton xhebin tënd se nuk i hyn puna skujt. Njerëzit e turdhruar zbatojnë urdhë, janë turdhruar të zbatojnë ligjet e Allahut dhe dërguarit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe jo të dëshirë të firan dhe fistanit. Këtu dhjeti qartë. Atër të rëgohëm, në në të ishin përgjësisht cinsit e hauaritësve që ka në ta, e thash ka më, më mëndë profetit Salazarim për ta shumë hadithe, e ta e në mëdhën në grupi, thush, grupi parë që ka ndalë dhe ka në kundështuar të vërtetën, dhe i përmëndën cinsit e tyre. Të të Edhe ne o themi, të gjithu i që në akuzon që ne emi hauaritës Ne distancohemi për të gjitha këtyre tensive të kaubritshve. Distancohemi për të gjitha këtyre. Dhe bëjmë Allahun dëshmitar që ne e i refuzojmë të cilësi dhe jemi kundër atyre. Dhe gjithashtu bëjmë Allahun dëshmitar që këta njerëz të cilët i përmendin, dhe na qujnë kaubritë, në, dhe në, dhe në dhe mi, oh Allah këta nuk e shifojnë ndaj nesh, prandaj tek tek tis llogëri jon me ta. Kështu që pastaj do të promovojmë disa pika të tjera që kanë ndonjëherë probleme në çështën e tekfirit. Njërës të cilët e të prënë që është në të këfirit. Të këfirit është për ligjeve që ka vendosën Allahu dhe i dërgurit i sallallahu a.s. Thasht dhe djetarët e më mëndu më e për libra dhe të tyre temë dhe çantë që të babun rrit dhe, kapitulli i rrit dhe të rrit dhe që uët dalja nga feja në basi ka hynë një një në fej. Në më dhënë, me i gjma unë e hlisonetit, njëri ju si që hynë nga feja, mund Ata që nuk përnuën të japë i zekatën, dole nga feja, si kurse hynë feja, me në qëmohë në sahabëve. Shqy që një riu nuk vetëm hyj ka, por edhe dil ka nga feja. Shqy që kjo du të pasu përësysh. Mirë po të kejh një suneti, një riu që ka hyrë në fej me siguri, nuk del nga feja, vetëm se në formë të sigurët. Nuk dhjirë nga fej me hamendje. Për ndaj, për regullë që ka vendos dhjirëtar që kur të që kohet për një person që a i del nga feja duhet përtsuar disa kushte dhe duhet të sigurovi që ati nuk e exist, kështon të ka i një, një, një prej pëngesave që kanë tërguar djetarët e në sunedit në bas të argumentet kërën dhe sunedit pëngeset cilat pëngojnë në zirë në i këti një, një nga feja nuk mundi sërëm gjithë nuk të të një ne por kamë vendos djetarët disa kushte po së përtsuon këto përso Gjithashtu kanë tërguar disa pengesa, që nëse gjithështë njërë për tyre, përson nuk den nga feja. Sëjarimi, shtë njërë për tyre ka amësime. Përgjë një për pengesën është, që do vidhë dhe më mrapa të që në të të sjarimi, dhe është qështje e, kur një përson nuk i ka ardhë argumenti, ose është person i pa ditur. Vedër këtë qështje e, dhe më dhe në, justifikimën e padiesë njeriu, a justifikohet një padie apo nuk justifikohet? Për këtë mund të mbahet 1 msimos 2 msimos 3 msimet tëra për të çështjës. Ma di, ka dijtare kanë shkruar një libër me 600 faqe vetëm për këtë çështje. Dëm për seriozitetin e çështjes. Ka, ka gjëra është. Argumente votare, kur justifikohet, kur nuk justifikohet, si justifikohet, pse justifikohet, a ka justifikime, nuk ka justifikim? Mendimet e dijtarëve të çështjes, çfarë gjër. Qëllimi është në kriterin e sunetit njeriu, nuk mund t'dalit dot domohem për të plotësuar këto kushtet dhe pa u pau larguar për ti do të thonë njëve pengese të cilat procesi që stundon një prej tyre, njeriu nuk del nga feja. Kurse disa njerëz për ato kanë gjendën e favoritjet të parë, ja tho nuk pyesin ndonjëra, ka ka justifikim, ska justifikim. Ji në fundi justifikim favoritjet. Po bërin veprë që ata i çunin kufor, a është apo s'është kufor? Po bërin veprë që u çuat kufor së si pas tyre, ata pasën zinë drejt nga feja dhe vetëm shfata e priset personi. Midos to uni për problemeve të çështës tek thyrët është që njerëzit domos një ditë disa njerëz nuk bëjnë dallim ndërmjet gjykimit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Te heni suneti b dallimin ndërmjet gjyqit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Domethën dallimin e tyre. Domethën dietaret e heni suneti shpesh herë përdorin, thonë kush thot kushu ai ka, ka për kufur. Kush vepron kushu ka për kufur. Mirë po në veçantë ata nuk e quajnë atë person që e bën të dhëvet ose thot të fjali çavia, derisa çfarë personin kushtet të, kush të, të mësipërme. Shumë njerëz për shkak të gjunjën kanë pasmarrë mësimin dikur për shkak të thoshta, ka thënë me buhanive kush thotë që Allahu nuk është mbi Arshën, qafir. Edhe un, domoshem vetë se kisha arritur ta më kuptoje që kta s'mun kuptohen ashtu po them un, ta se, se kuptonim don don njëri frytur mua. Po mirë si thotë ti për shon gjyshe ime më ndon se thotë që Allahu nuk është mbi Arsh, por s'kudo, ka ka vdekë qafire. E pason e kapë që ky person nuk e ka kuptuar parimin që theni suneti bëhet dallim në gjykimin për gjykimin specifik dzonë, ne themi për gjykimin. Që kush thotë Qëllon nuk është biarsh, ai ka, ka për kufurt madh, por në specifikë, në rast specifikë, veçanëti, në nuk e zbreksi të gjykimit të një personi derisa të sigurohem që ti janë plotsuar kushtet për e fejnë të dalë në fënë të çështje. Qartë? Po dhe në rast specifikë themi ti personi. Ky lloj personi i cili ti thu do të, të thonë që ky, ky nuk që Allah është qëllosh mirash, ka kapasitet për pa argumente fetare. Ka keq kuptoni edhe argumente, sepse ke kuptimi argumente fetare, është një për arsye që kanë tregu të tjerë që ju nuk dëngë në feja ku ka kishuti argumentash. Dhe tek i kuptimi argumente dietare kanë treguar janë tre lloje kuptimesh. Ka ndarën e ta në grada. Nuk ka kasërin ku çdo gjall për të çështën, që nuk mund ta shohë tani. Thejë qëllimi është për treguar që kush nuk bën dallim në vej gjykimit përgjithshëm dhe gjykimit specifik, ai mund të humbi merr infer dietar, është në zonën e lirë, ka dhënë filan sheh kush bën të denafja dhe, dhe pastaj edhe edhe merr të vonë atë me karikaturë dhe i rrafson gjithë një po gjithë fira sen pes njerëz që do më mund të bëjnë një lloj gabimi tillë, por që themi që ky lloj gabimi nëse themi përgjithësi që është kufur, ne nuk e zbatojmë atë mbi çdo person me çast ditë derisa të sigurohemi që atij është ngjërt argumenti dhe që ai nuk ka justifikim tek Allah subhanuhu teala për gabimin që ka bërë. Kjo është praktikë e sunitit. Do sa grupet e umra nuk e vjen rëkull gjë, ose disa njerëz të cilët e teprojnë të thirrë. Gjithashtu një përgabim që bën për njerëzit Nuk çaj të fjetë, është disa njerëz e ndërtojnë gjykimin tek fir mbi një lloj bazë të çuditshme, që thon origjinat e njerëzve xufri. Kështu që domethënë unë nuk që musliman vetëm se një person për cilë, personë, të cilin u sigurojmë që ky person siguron domethënë që ky person është musliman sipas mendimit tim. Kështu që ta sigurt shikojnë një person i cili domethënë falet apo nuk falet, por çdo lloj gjeç çu të bëj, thon sigurt tepi selam ose tepi selam, domethënë të fal namaz do të shkojnë hax me ty ose të bëjnë gjëja specifike të islamit, ata nuk e quajnë musliman atë dësa të sigurohen që ky person më është makidin e tyre. Kupton? Dhe kjo është për parimet e haurijve, kjo është përcaktësia e haurijve, të cilët kam përmendur, haurijët kanë pas haurij të hershëm. Dhe kjo është për gjëra, domethënë që ata, kjo, haurijët nuk e lejonin namazin mbasi ti personi i cili quhet mesturul hal. Mesturul hal është një person i cili ti shikojnë që po del imam, po fal namazin, por ti nuk e njeh shikite ka ky person. Si njeh shikite ka? Tekëni sunnete e xhamatis, dhe kjo është akidejon që besojmë neve, namazi moshti është i lejuar edhe pse ti nuk e di çakide ka. Kurse te haurizët namazi moshti nuk është i lejuar, nuk lejo të fash moshti përsëri ti si një çakide ka. Sepse këta dhezem me parimin që origjina e njerizit kush është? Ës kufrit. Origjina e njerizit kufrit. Kjo është me parimin e haurizëve, dhe ne themi ne jemi të distancuar për këtë parim dhe nuk heshemi këto le parimi. Allah i më dhurë ka thënë Quran Ma se i thujet i person që tu tjep selam të i se besimtar Në në nga ka urdhur Allah që një person së tjep të i selam Nuk e drejti që i të qurshë të të i të pa e njofë të farë Së ku shëtë i të qurshë të i se besimtar të i se besimtar të i se besimtar Në më dhërë ne Ma am të një qërshë të dukshme Të cire në e shumë të njërzit Si që është namazi Si që është agjerimi Si që ësht Si që deti, Muhammad, që të sjëh godeti nën e Muhamedit Resulullah në gjykim që ky person quhet musliman. Më më feje, arsuit, përsojnë, jytho, pa se mëbrapo mund të dalin nga feja me arsye për arsye tjera. A po kur ne shohim një person i thotë la ilaha illallah, pa njohu se kush është. S'e di kush kur, por ne shohim që thotë la ilallah. A mund këta, që të gjekom direkt ja, me për këtë, apo edhe pa njohur faji ky quhet xhafir? Këtë e bën favorisht, do thonë origjina e njerëzit është ata xhafirë dhe sigurojmë të kundër dhe ata muslimanë, për të kundërtën. Ne themi nuk është kush edhe pika të tyre në bazë, kësaj, bazonë të pika të jetë që tonë nuk e falë në mazën në bazë ati imamit cilë nuk e njojë ma kitën e ti kurse ne themi në mazën falët në bazështë do imamit e cilë ti nuk e di a kitën arë nuk mjafton që aji po falët dhe po dretonë në kibla më tonë profetis Salat Sëmë ka thënë menë salla salatën, akush e falë në mazën tonë u ekele dhe bihatën dhe ha kurbanin tonë aji ës Që përdesë këy falët, ne që jemi musliman. Pastaj nesai kanë yakirë zengafaja, ne skeper detyeti çajm gjoksin e atij çem krau ndim se çka kanë zemër ai, derisa ai të na shfaqë vënd ata që kanë zemrën. Çfarë? Që kjo është një brigëbimi që bëjnë ata. Do, hmm? serimi është çdo pikë për këtë pikë, po u them ka goxha detaje të gjata argumente, po nuk mundi të përmendeshim, thjesht po përmendim si ide të përgjithshme. Gjithashtu për për teprimet e tjera, për shkakun që kanë hauriz ose grupe tjera është Disa grupe të, të ngjashme këto, që ata quajnë kafir çdo person që nuk i beson një imamit, një një prisi të caktuar. Kush nuk i beson atij prisi, quhet kafir. Kjo dhe gjë që është, kjo është humbi i qartë. Gjithashtu pri gëbimeve të të kafir është të quash një person kafir jo me fakte të sigurta. Ter duhen fakte fetare dhe fakte reale. Fakte fetare që vërtetojnë që kë vepoj ose që fjalësh kufur, dhe fakte reale që tregojnë që ky person e ka thonë këtë fjalë ose ka bërë këto vepra. Nuk të duket të takon që të gjikosh mirë për një person që ky ka dhënë afëja për një lloj fjalës ose veprë që ti nuk ke argumentet sigurta fetare që ato ato kjo veprë që të kuptosh se ke felesh kufër ose ky besim është kufër. Nëse ti nuk ke argumentet sigurta për këtë fjalë ose veprë se besim që kish kufër, duket të takon ta qenë një njoftim për shkak të saj. Kjo është kjo është nxitim ngutin tek fir. Edhe në anë tjetër, nëse ti sigurohesh që kjo është kufër, Thjesht dëgjoj që një person po e ka thënë, por ti nuk je i, i sigurt dhe ka thënë se ka thënë. Të konnt ti që ti gjykosh ai çfarë, derisa të sigurohesh që ai ka thënë të gjitha këto, të sigurohesh, kë sigurohet me me anë të dy dëshmitarëve besnik. Epo them, ku janë ta dy dëshmitarët besnik sot? Sot domoshem besnikët me bes njerëz që e ketë për të për të rrëhalll. Sepse shumica e njerëzve kur i transmetojnë lajmet i deformojnë ato. Disa raste me dashje dhe në shumicën e rasteve pa dashje, por i deformojnë ato në të vërtetë. Kjo është e kompetente shit ta bëjnë, mizën ta bëm bull. Që po ta dëgjoşte i vetën të person do thosh nuk është kancer, s'është s'është sh më përshkuruar mua atë gjëje. Por këta rzyer nuk lejoan që ditë të gjithë në qafëri pa u siguruar mirë për çfarë ka thënë ai në të vërtetë. Gjithashtu, një prej problemeve kryesore të atyre që teprojnë të qfirë është ai rregulli që përmendën simin e kaluar me lemë kefer, kafe, kafe. Kushun e quajnë qafien, qafierë, qfirë. Edhe ne treguam simin e kaluar kuptime të vë vërtetë sa fiale që Ky rregull, rrot para, këtu nuk ushtrej të kornor dha as sa ditë. Para. Është vërtet që rregull është i njëjortë dietare, dietare kanë folur për të rregull, kanë pranuar dietaret e iniciativës, por dietaret e iniciativës kanë pasur qëllim një kuptim të caktuar në lidhje me këtë rregull dhe jo ato që mendojnë sonë shumë shumë për njerëz, zonë pjesë njerëz. Shqijenëu themi këtyre njerëzve që kanë këto lloj mendimi, ju ose kuptoheni këto lloj rregull siç kanë kuptuar seleft, ose për ndryshe apo u themi se kemi detyrë të ecim me rregullat tuaja, ashtu siç kuptonë ato siç fitojnë kuqë që quhen qafirë, qafir, ai është qafir, bëhet qafir të kush nuk e quan atë që ka thut Allahu dhe i dërgoi ti sallallahu alajhi wasallam qafir. Domethën, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për Abu Xhenin që është faraoni i këtij ummeti dhe, dhe ka thënë që ai në xhenem. Nëse tani një personu faraon thot për Abu Xhenin që nuk është qafir, ç'i themi ti personi? Ne të di serio me argumentet vetare, pastaj nëse ai thot vetë pse ka argumentet vetare për nuk e quajmë si ti qafir vet. Ti vet qafir. Ose ai person nuk i quan krishterët si voti qafirën, edhe pse Allahu në Kur'an ka thënë për të që janë qafira. I dhejmë ti e beson që kuranë që vërtet A i dhe për po beson Më mirë Allah ka dhe kuranë për që për këta Për kështirë që vë që e në qafira E në katë këfarë ledhjën e kalu Inë Allahu e Mesiu me kanë, kanë bërku fërë ata që thonë Allahu e Mesiu E dhe të dhe nuk e në qafira A të e dhe më ti qafira Qartë Se kjo ka dëshua në kuranë Kjo është parimish Në veçën ti mund këtë për këtyre Mërgjivës Cilat von nuk i janë ngritur argumentet se mendojnë që ngritja e argumentit ka lidhje ka lidhje me ato që ska hyrë në fe fare. Fatisht, çështja e ngritjes argumentit që një person nuk zihet në zi nga fe derisa të deshtë ngritë argumentin bëhet fjalë për muslimanin që ka hyrë në fe, jo për atë që ka hyrë në fe fare. Nëse hyrë në fe fare, nuk e pretendon Islamin. Që të njerëzit nuk ka o musliman o kafir, nuk ka domosdën që po qesë nuk e themi kafir, i them nuk i themi do të tas musliman kafir, nuk ka një diçka të mesme midis të kësaj dhe kësaj. Shi një person që nuk e pretendon Islamin duke bënë interesante fare. I thon vetë si pritës ose kritër, a mundi të themi naty që ne së shumti të çafirës ja. të dyshë ngrit argumenti? Jo. Ngrit argumentu rasti, nësa ti nuk e zgjitur argumente, kjo është largët. Ktu bëhet fjalë për jo të qenë justifikuar, por jo tek Allahu, ndërsa tek ne ai që ska hyrë në Islam, ai quhet çafir. Po sa, a është justifikuar apo jo tek Allahu, kjo është di tjetër. Ne se qëllimi këtu është që kur të quhen çafirin, çafir, çafir, këtu bëhet fjalë që ka disa detaje dhe kush e merr tullëll rregullin shabllon kështu dhe keq kupton atë sipas sheviti dhe me mendjen e tij ti që unë diq kafir edhe ose ose qutet ti kafir se që thon mendime ti ke bër kufur atë i bis i bis me saj që kush mohon menden tim ai ka bër kufur kështu i bie i bie mend mendja e, mende, e final dhe vistani që ka Kur'an atëherë dhe kush kundërshton mendin e finali dhe pa pasaq kundërshton Kur'anin ky është kuptimi rregullit sipas këtyre njerëzve me le me kufër ka veu ka kufër kush do të thon çvin çvin kafir ashtu Gjithashtu një për probleme dhe, dhe që kjo pika e pa, kjo që përmanda tani dhe kjo që do vitani të e nga probleme më, më të rëndësishme që, që në të cilët të pinë shumë njërës, të cilët të e përnë që është në të këthirit, është atë të këthiru bil maal bil ma au bilazim e l'kollë, atë të këthiru bil maal dhe dhe dhe që të ajqua shafir një person për shka këtë rezultatit në të cilin të shonë fjallia e fjallia ti, Ose bilazimil qaul to thot se ai thonë një fjalë që ai po ta mediton dhe ata jo nxjernë një lloj ide që është kufur, pa ai vetë se ka kuptuar ç'po thot. Nuk ka pas sëllim këtë lloj gjëje. Që nuk ka pas përqendrim këtë lloj gjëje. Dhe për shume ka ka përmendësh i Kalbani diçka të çuditshme këtë lloj të çështje raste të tilla, hol një person shkon një hoxh në shpinën e një personi dhe kur del nga shpia nuk janë nxjer këpusën përpara atij hoxhës ai është zotë së shpisë dhe që i thotë që i, thot, i zhoqa ke për kufrë i thotë përë kufrë që ke përë kufrë të sepse ti të në minë nëzorë këpësë në më nuk më respektove unë e më hodjë, kam dhije e kush nuk më respektohet në më nuk kërështu shëjadrin kush nuk më respektohet shëjadrin e, e i shafirë Këm tëllë? Këm tëllë të qëllë tjë, lidhje? Si përë si lidhjes pa lidhje të tyre pseudët sellevjes i thotë kush në një me filanin Edhe kush rrimë, ato që rrimë, ato që rrimë, ato që rrihet bidhësi sepse është dinxhiri korent, u thonë që vazhdon deri në fund. Edhe këy dinxhiri korent. Ti nuk më respekton mua, kush nuk më respekton mua? Nuk ka respektu diën, kush nuk respekton diën, nuk ka respektu shariatën, për si përmundim, ky është tekfiri domosipas rezultatet. Kupton? Tekfiri sipas rezultateve. Gjithashtu domoshem ka edhe çështje të tjera se ti kam bërëm dietar tu domoshem, qëllimi është të flasim shkurtimisht për, për kuptuar shkurtim, domoshem që përsa bëhet fjalë Kythe tek thirre kjo është padrejtesi shumë e madhe. Domthonjë njeriu ndjen nga feja për një fjalë, të cilën ai e thotë dhe ajo është qartë që është kufër. Ndërsa një lloj fiale e cila nuk kupton formulën qartë që është kufër, ose ai e ka thën, por nuk ka, domthonjë nuk ka pasur për qëllim që prej saj të rrjedh diçka që është kufër, atëherë themi domthonjë që në këtë lëraj këtu nuk vjen nga feja. Por çka të rrjedhojë fjalësti? domthonë ka shemoj domthonë kjo lajm alcohol që valla kjo është pak e vështirë më shpjegoj këtu domosë ka disa detaje të gjata. Kemi u jemi e kam shpjeguar këtë domi msim që kam bajt para një dy vite të skupton dhe na kam, kam marrë gojë kokën. Nëse qëllimi këtu është domthonë që njeriu në disa raste thot disa fjalë, thot disa fjalë. Dhe këtë lloj fjalësh njeriu me mangësinë e vet domthonë ka për qëllim diçka. Por nuk ka për qëllim madh të tyre fjalë që ai t'i uli poshtë, domethënë në të vërtetën. Kupton? U ka përdorën tuaj të vërtetë edhe kjo, dalllohet nga vetë nga nga konteksti fjalistik, dalllohet, olsun, ose ka rast, për shembull, i thotë diçka dhe nuk mendon pse që mund të thritë përse një diçka gjë kufur. Themi të tullë rasti ne nuk e gjykojmë që ai ka bërë kufur për shkak të rezultatit, e cili i cili mund ta çojë domethënë mund të çojë fjalën tinë ndaj rezultatit. Nuk quhet kufur domthon se pse Ahy, do thonë, gjikohet për vetë fjalën e tij dhe jo për atë çfarë mund të rriëdhë prej fjalës së tij. Për shembull, cilsitë cilsitë e, e Allahut subhanallahu te qeprmend Allahu Kur'an. Kush i mohon cilsitë të Allahut, kjo është kufur. Sepse sepse ka, sepse kush mohon cilsitë të Allahut, çka po ka mangësuar Allahun e modhëruar, do të thonë ka, do të thonë ka e ka e ka porçmuar modhësinë e Allahut. Mirëpoftikisht, fatikisht, fatikisht grupet e humbura që i ka mohuar cilsitë të Allahut subhanallahu te disa për të përseguën mohuar. I kanë duke me që ata ikan mohuar ata duke menduar se ata po e madhurojn në Allahun. Nëse ti i thuash atyre, do të thonë që ti përdesme ohoti se secili që përçmuar mazhtin Allah, kjo tregon që ti ata që përdese kush e përçmuar mazhtin Allah e kafir. Thotë unë nuk e kam pasur qëllimin, nuk e kam mohuar për të lloj arsyeje. Po tani nuk e kam mohuar për të lloj arsyeje ti. E kam mohuar arsye, do të lërësuje, kam mohuar për ta lëvdurur Allahun. Kto, shqiu që ata domodin edhe pse kanë mohuar të secili, në kanë mohuar tho duke menduar se ata do, po e lëvdrojm Allahun. Nuk ka, ka pas e e që ka pas se përgjithëtar të hyjë sinin xhamatis. Qi ka pas disa cilsi ato që kam mohuar. Nuk kam mohuar shumë si po kam mohuar një cilsi. Një cilsi të Allahut, po një, një, një që përmend i hadith. Kam menduar dhe që nuk i përsau mbusin Allahut. U themi ti, ti që ti tash ke përshmuar mbusin Allahut për prandaj ti kafir. Sepse ai qëllimi ti ka qenë që ta lëvdroj Allahun. Dhe pse ai në të vërtetë s'e kanë lëvdruar, por ndonëse kam mohuar ato që duhet pohuar në të vërtetë. Kupton? Gjithashtu një prej problemeve të çështës së të domthon se primi të kafirës, të, të, të quhet kafir një person i cili vdes duke bërë një gjinof dhe nuk u shpenduar për tij. Gjithashtu një prej problemeve është të çështjet e kafirit është njeriu i cili nuk bën dallim në çështjen e prkrahej të kafirave, kur qoftë kufër i madh dhe kur qoftë kufër i vogël dhe nuk bën dallim ndërmjet bashkunitet me kafirat në tregti ose në çështje që ka lejuar Allahu dhe ndëmit për krahës së tyre. Dhe nuk bën dallim ndëmit për krahës së afirave dhe rasti kur njeriu është ë përdoret të quhet tuki, do të cili ka frik, ka frikë se mos i cënohet, do të thonë, cënohet, nderi i ti, tij, cënohet jeta e tij në rradh dhe fshih imanin e tij. Që taqije të dhe nuk bën dallim në vetë rast kur njeriu u shihet imponuar dhe thotë se në kufrit sepse i kërcënohet jeta dhe rasti kur ai i përkrahat çafirët me dëshirën e tij. Nuk bën dallim fajë ndërmjet tyre dhe të gjitha ato raste i quhen kufërt banxingafe që të gjitha përkrahje, nuk bën dallim kur përkrahesh kufirin malli kur i vogël, nuk bën dallim kur kur kur domethënë njeriu përkrahen çafir kur në muslimanë dhe kur një person ë bashkullon me çafirët në tregti normale në, në të cilën nuk ka dëm për muslimanët dhe mos, mos bërë dhe dhe dhe nërë tërpika të e koqër njëriun që a i dë mund të quaj Shafira e të person që se merito në quaj Shafira gjithashtu një prej problemeve është të quaj Shafira disa njërez me pretendimi që ta kanë heshtur për para tagutit për para prisave të si dhe janë mos besimtar edhe kush hesht për para të të tërë e gjikna që me përrimi të tërë kush në nëj me përrimi të tërë i Shafira kjo është të prim shum Sepse një person që hesht nuk mundet që ti të mvesh aty një lloj ide që ai s'e shpreh me gojën e tij. Njëriu ka rasë kur ai shpreh diçka me gojën e tij, edhe ka rasë themi kishe të themi çfarë kishte për qëllim të lloj fjalë, sepse një fjalë mund të për mund të mbartë më shumë se një kuptim. E jovo kur ai hesht, e ti thua se kush hesht ai është i kënaqur me të gjendin, s'të mos ku bëhet fjalë që njeriu ka frikë për për veten e tij dhe nuk bën dallim fare atë. Po po heshti, ata thonë se i kënaqur, ju kush i kënaqur që ka për kufor. Gjithashtu, për teprimin tek thjes teprimi i tyre, njëri i cilët pretendojnë në që çdo person që punon në çdo lloj pune në shtet, në shtetin e Çaqfirave, çdo person që çdo punon në çdo lloj pune të shtetit, ai është çaqfir nga fjalë dhe kjo është teprim, kjo është s'është sakt. Kjo nuk është absolutisht, nuk është saktë nga fitora. Tashiu nuk mund të jap detaje për gjithë ato sepse detajet për çdo njeri mbreytyrë thashë do të marrin ka detaj shumë gjatë. të gjatë. Qëllimi tuaj është që këtu ka këtu ka teprim të, të ligjë që njeriu, që unë çaqfir çdo person që punon në shtet. Kjo nuk është e sakan eftar Gjithashtu, prej të primit të këfirës Të primit e të, të person që e qunë që e firës dhe person që kërkon në dim Prej tagutit, ose prej ushtarve tagutit Dhe shkon një gjukatat e zyre të Kur nuk ka gjukatat e islame Dhe atëherë kur i ka të drejt dhe i bëhet pa dritësi Por shonë nëse i person të shi Vien të të shpijt dhe me thonë dhe me të përdu nuk grunë Domethë do të më marr pasurinë. E di shko më në policinë telefon. Më në policinë telefon. Vjen i personi do të thje qafirtot, pse pse pse pse mëse kërkon tim policisti për të lëgje. Kjo është kështu është sa, kjo është kësht kës prim. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka qenë Mek. Ë nuk ka kërkuar nuk ka kërkuar mbrojtje për disa mushrikve kur kthën ata i dhënë rrethëra se dhe u beke gjithashtu. Ka kërkuar mbrojtje për zë mushrikve, që tim mbron ata domethën, nga, nga padrejtësia e mushrikve. Shi këlliot. Përdesa ata Kata, janë, tarë, mi ba, ata yern muz besimtar, mbi ata thon ne jemi gati, po qe në se ja ngati, doon po qe se mend vërtet jam gati te vin on moment do vërtet se edhe kjo do Allah ole vëllëse ngati vërtet. Nesër ne sa i thonim gati me do te ndihmoj nëse ti je keq, ne ti merr telefoni vjen kjo s'shëndaluar nga fatore. Vjen diku me do potësi, ne ti merr policin telefoni thosim ndihmoze dhë po pom bim qafë. Që nuk quhet kufur këto në këtë rasti do të thonë si mos rrobat fjalë që ato cënojnë 1 për 5 të domosdoshmën vetëm domthonë njeriu ndoncënojnë derën, cënojnë jetën, cënojnë mendin e njeriu, cënojnë shëndetin e njeriu, cënojnë pasurinë. Nuk ka, nuk fjalë te kufri, nuk ka lidhje me kufrin e Lëzhës. Kjo tep, kjo është teprimi tek fjer. Ky është teprimi tek fjer domthonë normalisht është i gabuar. Gjithashtu për teprimin tek fjer është ti quajsh çavirë të, të gjitha ato personat që votojnë Por ne kemi mbajmë një msim doktor vetëm për çështën që kemi shpjeguar gati një orë gjysmë Mateo ose më shumë. Pse nuk qjuhet Çafiri ato persona? Pse justifikon ta njerëz se cilët votojnë? Pse i kemi justifikuar ne? Kemë folur gjatë me shumë argumente. Donëm madhsaaj ç'po them tani, ju kuptoni që çdo njërë prej këtyre pikave që përmend tani unë mundet edhe unë mbar në vetvete një msim vetvete për t'u shpjeguar do të puseroj sigurisht këto të lë pikë. Pse nuk qjuhet çdo personi që, që voton Çafiri? Pse i justifikojmë ta njerëz? Bili jo çdo person, por edhe më sot do kemi thut asnjë person që ka votuar nëse ju çafir. Dhe pse them që votimi tën kufor. Sepse ne ju justifikojmë, do i justifikuar me këtë kufitim argumente të votatorëve. Dhe unë i kam thënë çdo kujt as atyre ta hem pak nuk kurse as çdo kush presidentin shumë shum pak jeskën ka kanë 100 jeskë patitur kurin çande janë. Qi çun çafish çdo person që voton, i themi ju po qesni të çuni të çafir të parë person që do çuni çafir gjithë ato dietarë që kanë në lloj fetvaje. Kupton? Ne kemi kusht sakt. Ku është puna thjesht se kanë ndona ato ato dietarë, por ne kemi një parim. Që parimi është që një person i cili hyn në fenislamë me siguri nuk nxjeg me fenë vetëm me siguri. Dhe ne dimë që një proger që pengon një djalë fe, të fesë ka çuditje argumente fetare. Dhe në çështje të tillë që është çështje që ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk ka hiç mahsot për dietar për të çështje dhe nuk është çështje që është çështje e sqaruar në Kur'an suret qasë ka ekzistuar atëherë. Për disa çështje të tillë, çështje fshehtë atëherë këtu ka justifikim me këto kuptimin argumenteve ka justifikim, nuk bëhet fjalë fare. Çdo kush që nuk e shikon këto leparimesh dhe, dhe dhe dhe dhe juqërfia çdo person që voton, ai ka të punën të tij. Dhe kjo është një prej pikave të cilën e kemi shprehur disa herë dhe na kanë akuzuar me shpifje, njerëzit thon, "Ky juqërfia gjithë një gjithë njerëzit, kjo s'është vërtetë kjo shmifje." Edhe unë u them të gjithit aty që shmivin, pendohuni tek Allahu se kjo është për njëzihë shumë malle për Allahu. Un nuk e kam problem të bëj hallollësh do kujt, por me kusht që pendohet. Nëse pendohet e hallollë kthej unë s'kam problem me hallollë. Mbaj votën fare për doli çështjë, çështje e thjesht. Por nësa i kthem dhe pendohet, se so un kur nuk kam gjuetur një qafir në veçantipse sepse ka votuar. As xhallazmat. Përkundazi kam treguar që ky gjykim fetar dhe i kam justifikuar ata. As për çështën e votimeve, as për çështjen e tokës, edhe për ndonjë çështje tjetër përsinë ne kemi fal. Por kundësi janë përpikave që të justifikoj ato në do të thonë sa sa kam pas mundësi do të thonë. Është një pikë don sa më shumë justifikuar në, në, në, në ato gjëra që ka ka do të thonë aty do të thonë mundësi nga ana e fetarë me justifiku. Gjithashtu një përpika vetëprimit të kfirës, të kfirë do të ti quhet shefierë murxhiet. Murxhiet nuk janë qefira. Përveç atyre të cilët janë xehmie, të cilët besojnë që i marrin shmend zemër, edhe përta kanë folur selevë kanë thënë që kta janë qafira. Me bu xehmijet, edhe pse levët selevë kanë thënë përta që janë xehmijet janë qafira, në, në veçantë nuk e quajnë çdo person për xehminin qafir derisa ti ngriën argumente dhe t'largonin dyshimet. Është prap ka detaje me goxhdhun. Gjithashtu një prej pikave dhe problemeve të çështjes teprimit të qifirës është mos justifikimi aty personi i cili ka ignorancë në çështje fshefte. Nuk e justifikaz e një se justifikaz e një se justifikaz e nuk dhe me ditë fara Je i njërën se i njërën, kemë dije, s'ke dije Shësht e fshetë o bërë, jë fshetë Gjithë shëht të perte e njësoj Për dhe e se kam kuptu unë, a te gjithë dujnë atë jëtë kuptu unë Për dhe e se kam kuptu unë, a te është dukush nuk kuptu unë i qefirë Kjo së shë saktë Kjo është të prim të këtë irre <clears throat> Gjithashtu, pika njës <clears throat> Dhe kjo është për interpretimin te tek fye, sepse një person mbase ai nuk e ka qartë çështinë, mbase ai nuk e di se kush është ky person ashtagus ashtagut, mbase ai ka keq kuptimin argumentesh. Ti shikon murxhiën, nuk do ka të kam mostrado ty asnjëri, ju që thoni që kta kushun e quhën tagut e çfir, çafir vot. Ju shikon murxhiet, nuk e quhën tagun e çfir. Po ai e quhën murxhiet çafira. Po pse do të quhni murxhiet çafira, keni kundërshtuar në medien e sotme se lev dogjë quhen murxhiet çafira. Çar Kjo çështje do duhet të pas shumë kujdes sepse teprimin tek thirr domoshta është gabim. Të gjitha këto pika që përmendën deri tani këto janë pjesë e teprimit tek thirr. Dhe unë bëj Allahun dëshmitar që unë jam i distancuar për të gjitha këtyre dhe jo sot, por gjithmonë kshu kam qenë i distancuar për këtyre. Për këtë falënderimi takon Allahun e madhëruar. Edhe për këtë arsye po ju tregoj këto pika tani që di çdo kush edhe mbaz kësaj them çdo kushin e akuzon ne se që këta janë haurij të tekfirsa, them llogaria jon me të është tek Allahu ditën e kemjetës. Llogarinë me të është tek Allahu ditën e kemjetës. Kush e akuzon vëllezrit tan që janë tekfirsa ose haurij, ata do të cilët domthon i kanë të qartë të çështë fetare. Dhe i kanë i kanë dëgju këto mësimesh. Ai u kapo padrejësim mallatur dhe ta di që ka një ditë në cilën do të thënien fëmijët. Ndallë parë allohë të e pëllugëri një mjë për zëllu e akuzi që ka dhe Nusë allohë në më dhëruar, në ruhe, në patërëtia më si më dhe Këto ishë në shkurë të i mishë dhe më thënë ato Cicite khaurit shve Dhe cicite atue që kanë të pururën të këthirë Thashë këtë që është shumë e gjerë Djetar ka shkutu liber të tërë Nuk mund dhe shahun që të asjaroja A të dhe më thënë të gjithë Domthonë në një mësim kajt të shkurtër, madje domthonë kjo nuk nuk mund të asirohet as 10 në mësime, nëse do merrnim detaje argumente, kundër argumenteve, kundër përgjigjeve argumenteve për ta sqaruar më detaje, por na mjofton që ne domthonë të tregojmë një ide të përgjithshme për të kuptuar një isu se kush janë hauristët, sidomos në këtë lloj kohe që njësë, që njerëzit domon akuzohen padrejtisht këta janë haurista, kështu ka ashtu domon gjë që është e vërtetë dhe kemi folur edhe për çështën e votimit veçanti Ne kemi folur gjatë i debatit që është bërë, është bër dijet, u thonë librin e kimi shkruajt, edhe atë çështën kurisive që një që ne justifikojmë ato që votojnë ne kemi, domthonë çështë e sqaruar kjo gjë, çdo kush që na akuzon ne që ne kemi të punën të fir, ne i themi ati hasbi Allahu 'alaihim. Ne na mafton Allahu kundër tyre. Të na mafton Allahu kundër tyre. O të sallallahu alejhi ve sellem, u dhuroa të na ruajë nga çdo humbje. Allahu u shpulefë mirë të gjithëve. Ha, ndii me këtë temën. Ha. Se përkëty hoxhallarve që deri kohë në kohën e tyre kanë thonë se votimet e këtu fur nuk vënë ose ndalun, na thon. A ta si justifikojnë këta hoxhallar tash ku është po hart kuha? Do, do të thonë si justifikojnë këta votues që thonë është është hallav do të mos votuosh. Është hallav në votuaj dhe sikini çka pyetni, është hallav apo hanam do të duhet të votuaj atë. Si justifikojnë do hoxhallar? Ai personi deri dikur ka pas thënë që të votosh është kufër pastaj mbas i tha që është kufur, shkoi lejo po dhe lejoi votimet. Un po them un nuk di më çatu justifikoj këtë dhe njeriu. Un mund të justifikoj një person që s'e ka boston asnjëherë që është kufur, ka thënë shembull është haram, edhe pastaj thot për një demë dobis, domethënë edhe ky thot un po hir demë dobis, se fillon të lejonim radhë. Ndërsa një person që deri deri dje ka thënë është kufur, edhe u thosh njerëz se kush voton ai deri kafeja e fillon tashti pastaj dhe, dhe, dhe thosh un nuk di më çatu justifikoj. Do të ushjdkaj kishmë tip argumentesh, por kishit qart argumentin, ti keq e kuptoj. Ti keq e kupton argumentin një personi sikopas qarta, nëse një personi ka pas qart argument, pastaj ti keq e kuptoj. Këto mos e nuk e kuptoj. Allahu alem punësiç punëti. ëë. Shqëlarësh do të ndoanë, çka po zavëra dallëu nga domau bië. ëë. Por ndotura ta nuk ju çkaç, për çka do të vini se ta do të çka stërvësis. Ata thoshin kanë gjykuar njerëzit Shkoi bu Musa ishariu edhe Amr ibn el Aasi për me styre. Dhe, dhët, dhën, kuran, të gjykuar mes tyre dhe thot Allahu ka dhënë kuran gjykimit tek Allahu, duke takon njerëzve. Po ignorant e njuron, ignorant, sepse Kurani, si ja merr librin Allahut, vetë po gjykon. Do flasë Kurani dashj i të zos, ky ky do të bësh ti bëj ashtu ignorant. Ka më një radhë të madhe kjo. Doa atë vë do ky është budallik sepse ti domodin vërtet e ke librin Allahut, po libri Allahu do zbodet dikush. Ku të don? po se vurit dikush zbotim si do zbotoj ligji Allahut don gjë është shumë largu don është palidh i varë don po dallimi mes ture çete teknologjik për edhe haurixhet shumë dallimi vol a problemi u shapo punësimon që kur të jetë teknologjik për më shumë haurixhet djolla haurixhet parimet e tyre u treguat se kushtin fillim fare Kurse ta personatë që e tepruin në teqfir mund të kenë disa ngjashmëri me hawarixh, por këta më saktë, thuohesh që këta janë njerëz teqfirsa, ose njerëz që kanë tepruar në teqfir, kupton? Në të anë në këto më këto të termit thosh. Nëse hawarixh, hawarixh diçse kush janë? Kan fol dietare, është term i njohur që ka përdorur profeti sallallahu alajhi wasallam. Shene nuk mundet që të term ta përdorë me një kuptimin tjetër sicili do e nxjerr atë nga kuptimi i vërtetë. E kupton ku qëllimi po jo?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 Tashi këtu është një detaj rëndësishëm që, që më të vërtetë Allahu të shpëlimi që mund kujtuar që duhesh të them patjetër. Nëse një person bie dakord me Hawarij në një pikë caktuar. Ose me këtë që kanë tepruar në tekfir, bie dakord në mentan një një pikë caktuar. A quhet këtu tekfir ose Hawarij? Ne themi domthon se një person që quhet Hawarij ose tekfir, ai duhet të bie dakord me ta në një prej bazave të tyre dhe në një yonë çështë që është detaj kjo është shumë rëndësishme ëh se mund të që një person propozohet me Khawrizhin çka është çështje detaj po një quhet Khawrizh për shembull por shumë ne themmë zonë që te grupet e humbura njerëz të cilët e refuzojnë sunetin nuk janë vetëm Khawrizh ka të tjerë janë Mu'tazilit janë eh eshariet Maturidiet ata e refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhem jo hapës dhe jo sa Khawrizh po namaz gjer në formë të ndryshme At themi që kanë haurishtën e jotën përputhje me tani në një prej bazave të tyre, po ata quhen diçka tjetër, dhe një grup humbur i humbur tjetër. Kjo është diçka tjetër që është e rëndësishme. Një person nuk quhet që është për grupet e humbura, derisa të përputhet me atë grup të humbur në një prej bazave të fesë dhe jë, në një detaj të vetëm. Për shembull, kemi për shemb për dietarë të Ibn Suneti Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani mëvon një ose disa cicit të Allahu subhanahu wa taala që më vonë hadith saktë. A themi në e të që kështë e shari ose maturidi, e mi jo nuk është i tiju. Edhe pse i është përputër në disë rezultate me ta. Sepse ne themi që maturidi ose e shari që e të e person që përputër me ta në parimet e tyre dhe jo në një një një qështë e detaj. Dhe këta ka përmëndu imam Shatibiu në libër në vetër edhe el muafakat ose një e të samë. Ka përmëndu që një person të quëtë për grupët humë dhët Ose na ai shumë çështje të detajuara, sa cilat të gjitha të çështjet të detajuara, të gjitha çështjet vogla, po ti bashkosh bën një bazë fajë me çështjet e mëdha. Në bazë dhe fezbë, në të fazës, von çështja e mëdha të kitë. Për shembull, për bazave të të grupeve të humorit, kur ato refuzojnë sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Jemi për parsel logjike para kuranit dhe sunetit. Shembull, kupton? Mohojnë zicit Allahut. Shembull, mohojnë Kaderin. Kupton? Në çështën e imanit eteprojn që njerëzit qafira padrejsisht ose e, nuk vjen asnia fësi murxhia, doon doon shikoj këta, këto janë kundërshtim në çështje bazë, në bazën mbyaja. Kuptoni din? Në fondamentet tyre ka detaje të holla që mundet të përdietënt e esunit të bien dakord me një prej krye grupën një vogër, po bazen, në një detaj të vogël, por jo në bazën, në bazën kryesore të çështjeve tyre. Shi nuk themi dot që çdo person që bie dakord me ta në një detaj ajo quhet quhet domethënë tekfir ose xaurinj. Edhe këtu ka një detaj shumë i rëndësishëm, është një çështje përshum, por shikojmë përshum ata ë Hanefit. Në të gjitha mëdhëperat kanë qenë kanë qenë të veçantë në çështjen e teqfirit. Se Hanefit kanë qenë të akuzuar gjithmonë për atënin e murxhive. Për këtë arsye ata te çështja e teqfirit kanë qenë më të ashpër se të gjitha mëdhëperat e tjera. Edhe kishë rasti të quhin quhin të quhin domthonë në qafir një person i cili bën një lloj veprë e cila në të vërtetë nuk është kufër por rezultati asë mund kufrë. Shumë, të shinkur. Për shembull, tregoj një rast ato dietarët. Një person u ngritën në një vend të lartë, tjetër ulshin poshtë dhe fillon të bëndë sikur po qikon me sjerë dhe tjetër ulën gjunjë mes tik, gjunjë mesi për të tallur. Edhe kjo ka përkufur. Sepse ky është tallor me të ashtu ka tallur me me lojë, me lojën e stafit. Kush tall me lojën se ti tall në ligjin e Allahut, atë ky ka përkufur. Ky është lloj tekfiri, domodin me me me bilme al, qoftë tekfir me bilmal, di çu është njëri që akqe për shkak të rezultatit ose që rrjedh prej asaj të tijs. Ata janë duke po shkakamë një tijën, ska pas kur qëllim mban ai domodin që të tallëme ligjin e Allahut, por po, po tallëme personin i cili do të, të, të zvendje gjyqazëti ignorant, shembull, utoni den. Ata hanefit e çunçafier që për të llogje till, për diçka të ngjashme me këtë. Dhe e megjithë atë ne themi ky lloj tekfirish i gabuar, që që kanë që thon hanefit E megjithë ato themin nuk kemi dëgjuar që el-suneti dhe ta dieta e sunet i quajn, ti quajn Hanafit tekfirsa për të lëçsh, për të lëçshës tilla. Hanafit tan kushet djon muzikën me me me me me kënaici, ai vukufur. Kan gurguja, domethënë domethënë çuditshëm kan janë shumë të ashtme të çështës tekfirit. E megjithë ato ne nuk kemi parë që dieta e sunet, unë më sa kam lexuar vetëm sot nuk kam parë që ata ti quajn, ti quajn Hanafit që ata domethënë quajn tekfirsa të humur të çështje. Po, ata thon që ty tek ty të, të fiksh gabim. Dhe ne themi, ky është gabim. Ky është teprim të, të fikur. Po ta nuk qen të humbur vetëm për një detaj. Domethënë ky është një lloj detaji. Që un gjithmonë kam pas menduar këtë çështje. Un mendoj, ja, jam menduar thellë gjithmonë të çështja e votimeve. Për ta ohxallar, të cilën e quajnë neve qenimi të fikur. Po mirë, foshah subhanallahu. Këta këta njerëz kaq ngush të ngushtë në zemrat e tyre, ta zejmë se un e pasëm gabim që e pasëm qytur kufër në një person që voton. Kjo çështi është prit bazave të fesë, por është një prit detajeve, për të cilin si kush kundërshton të e ka kundërshton një për bazën e fesë. Sa zgjend dallin dy të dyave. Kupton? Por kjo është një prit detaje, vetëm gjykimi që, që një person bën, posa unkur u veton, kjo është një prit detaje në vetvete, nuk është kjo bazë. Kupton? Që çiu përderisa nuk është bazë, ti nuk mund të jesh të humbur jetë kundërshton ti. Kupton? Të të qesh domodin të humbën këto, kështu që ne i themi kjo është një prit detajeve. Kupton? Dhe ne themi që ai që kundëson të thënë s'kem thut Qafir, por sipas tyre domodinë që ne ne themi që kjo është humbje. Kjo është humbje. S'kem thut Qafir që që sepse kë se, ka kësh gjithë argumente. Por ta nuk kjo është për çështën e domodinë një çështë është kjo gjëse. Kë nuk është gjithë gjithë çështës të fesë. Kupton? Dhe nuk nuk kurse ta kanë vënë rë që ne i thum njerëzit Qafir për, për shkak të gjunafave. Kjo është një detaj. Një çështë vetvetme. Vet, nuk bën dallim, domet domet domet çesh. Pas bën dallim. Gabovën një çështë për ta të gjithë të ngamen heçi për një herë, kupton? Dhe kjo, valla në rujë, kjo është kjo është domosdoshmërisht në padresie e madhe. Nëse qëllimi i tuaj është domosdoshmërin që do të bërt dallim ndërmjet çështjeve të cilët janë prim bazave të fesë, çështjeve të cilët janë detajet e fesë. Kush u bën dallim për ndërmjet tyre dhe e nxjerr nga ehli sunniti, çdo person që gabon në një gjë bon të vogël të madhe, ai ka bëu padresie të madhe njerëzve. Dhe këtu kanë gabuar edhe pseudoselefistët. Sepse ata kanë zinë men e hadhni sunet çdo person që gabon në gjë të vogël të madh u bën dallim ata. Domethënë një person i cili gabon në një çështje pune apo gabon në çështje akide e për tashjes së tij. Ti quhesh bidatçi. Dhe nuk bën dallim nëse te kanë sunetin një person që u bidatçi dhe këtë bidatçi qoftë profet e Asrimit ton hadith që në grupet humbura, këtë për ato grupe që kanë kundërshtuar në sunetin në bazat e fesë dhe fes, jo në disa detaje. Sepse ka dërguar dietar në dallimin tim dhe ne e përmendëm kështu që ka pasë prej seleve që kanë gabuar në disa çështje. Kan gabuar në disa çështje, kanë thënë disa mendime që janë gabime vërtet. të vërtetë. Me isht janë në ty që, janë që janë të i të sëlem. Po, kanë kundërshtimin që atë Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Po pse kanë qejtur seleve të humbur? Kanë dhënë 10 kryeshti aty është gabim ndaj kaq. Pse nuk e kanë qejtur të, të humbur? Pyeti, pse nuk e kanë qejtur të humbur? Pse e kanë qejtur të humbur? A nuk janë përputhur me grupet e humor me këto nitë detajë? Sepse kundërshtimi në me ty, ty dy palë të tolerancës nuk është në bazë të fesë por në një për detajave. E kuptova dëllimin. Kjo është shërsht shumë rendësishme Allahu tashmë më iqë ti pyete se unë kisha ndërmend të kam harruar të një, të tregoj këtë gjë. Shumë rendësishme. Qëse që nëse një person bie në një prej këtyre gabimeve që përmendëm neve të primit të tefirë, ne i themi ai ka tepuruar të tefirë, por nuk mund të themi gjithmonë në çdo rastin që ky person quhet kawarijsh ose quhet tefirs deri atëherë kur atë ti mblidhen shumë çështje të tilla dhe nga shumë detajet bëhet një një rregull i përgjithshëm ose të bëhet një akide e cila bie në kundërshtim me akiden e sunetit, atë themi këtu është një humbur. Është e qartë. Ky detaj i fundit është detaj shumë i rëndësishëm, të cilin domodin këtë nuk e vendosen zvatitë dhe nuk duhet të dimë për të farë xhollarët. E them fatkeqësisht xhollarët. Ata që kanë folë dre mësot, që kanë fol në përgjithësi, që kë këkam djuhur në përgjithësi, domodin fatkeqësisht domodin flasim një lloj me një lloj Njëllu i padrësia shumë, shumë kundir musimade, kundir kundir kundir të madhë. Njëllu i zërumi shumë të madhë kundin musimane dhe kundin kundin shtarëve të të tëre. Ndële, edhe me nëmë pat keqë farë. A, këta e në këvaric. Më tonë, si kur të më dhe në eka kamarë atë eja, atë vullën e Ehlisunetit dhe këta që ka gëllon dhejtën Allah, atë i Ky është Ehlisunetit, ky është bitë të qëj. A, shërra bëja Allah, se fa e se të rishë, të një nuk domodin po qes do isha kish kollaj nuk do ti nxjeri nuk kishte nevoj fare me lezu gjithëto librat timën timën e më nxjeri to domodin gjithëto detajet që ka më vënë detajara kjo është vetëm timën e ky është mësimi më sa më, më kujtoj më i katërt ti që kemi bërë për futbolla apo e katërt po ti katër mësime akoma nuk kemi dhënë kimi gati të gjysmë ose më pak se gjysmë në lidhje me fatvan që ka dhënë timën për grupet e hombura ka detaje tjera që do vinë më brapa janë tepër të rëndësishme në lidhje me këtë çështje vëllai është shumë serioz to mësimi unë po them Un e di që është e ndrëndësishme, i kam mbajtur vetë në Librash, por kur i kam mbajtur mësimet kam parë që ishin më të ndrëndësishme sesa që mendoja. Edhe sot po e kuptoj edhe vetë që janë më të ndrëndësishme sesa që menduara unë. Edhem janë shumë të mërzon që këtë tinçizojnë edhe shpërmbëndante njerëzit. Kështu. Ato që dëshirojnë normalisht ti dëgjoj dhe kupton dhe të përfitoj prej tyre. Nuk sallonë më dhuroar, më dhurosin sinqeritet. Amin. Në ato që themi